מזמור סא למנצח על נגינת לדוד. שמעה אלוהים רינתי הקשיבה תפילתי מקצה הארץ אליך אקרא בעטוף ליבי בצור ירום ממני תנחני כי היית מחצה לי מגדל עוז מפני אויב אבורה ואאלך עולמים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 schllemi ne der yom yo